Zu Izar artean argitxiki bat, piztu eta itzali, piztu eta itzali. Izar artean ilumtasunera erabatekoan, argitxiki bat, piztu eta itzali, piztu eta itzali. Izar artean, iratxo batek iluntasun erabatekoan argitiki bati putz egiten dio eta piztu eta itzali piztu eta itzali argiak iratxoaren begi keinukaria dirudi Isarartean iratxo batek iluntasun erabatekoan argitiki bati putz egiten dio eta piztu eta itzali piztu eta itzali argiak iratxoaren begi dirudi, gauaren erdian, izara artean, iuntasunera batekoan. Ametxo bat horrelakoa da, iratxo bat keinuka, piztu eta itzali, izara artean, iuntasunera batekoan. Argitxiki bat eta argi handi bat, ametxo bat horrelakoa da. Bidagabe honetan Zare erik ez dago Errutinetan babesten Naiz baina Ametx, zer da ametxekitea? Bona, bueno, bizitzeko modu bat Izan liteke ametxekitea nik ez da izenean dakartalako Baina gustatzen zaizkite eta bidea erakutsi dezaketea Bizitza baterako, eta nik e, ametxik ez egite arnazik ez hartzea bezala izan izan liteke eretzat eta bueno, bizitzeko modu honekin segitu nahi nuke. Badalo zaudela bain eta berriro. Bain eta berriro errepikatzen zaizun ametxik. Ez nahiz e, oroitu zalea esatera ninduan, baina ez ez zala. Ez naiz ametxekin asko oroitzekoa. Maiz ez dakit, behar bada... Esaten dute lor duen faseen araberako memoria izaten dela ametsena, baina aski gutitan oroitzen naize ametsekin eta etzeezkite errepikatzen gehi Amets gaiztoak da izaten ditut, baina gero oroitzen naize nahi ere ez nahi zidazten eta bat ere zalea eta hor desagertzen dira, eta belainoa bezala sega dira. Lo almohadarekin edo almohadarik gabe? Burukiarekin edo? Bai, burukiarekin. Eta oitura bereziri bai? Lotarakoan? Lotarakoan ez naiz, ez da egite honek interpretazio darako bide asko emaleza, baina ez naiz ondokoaren zat lagun honaz egi zuarri, ez da egite esna nagoela eta egunean zeharre ere aski urduria edo aski gorputze astindua naiz, eta lona nagoela ere antza ez naiz geldirik egoteko eta ez dut nahita edo egiten, baina halako gomenea naiz.: Horri segaltuaren zun, ea lokideak... Inuiz esaten aldizun, amatx auta ura egiten duzu. loza udenean. Neri umetan amak esaten zidan asko askoitze egiten nuela, lotan nengoela. Eta be, olago beldur, beldur edo ikarapuntu bat ematen zidan ez, pentsatzen duzu, batetik itzegin, ba, irudi beldurgarri olago bat etortze izu, eta bestezik ze esan gote dut. Eta amari galdetzen nioen batzutanea grabatu, otez ezaken neurea hotza entzun nahi nuela. Lotan nego nuen, eta aspaldian esaten ditate tartega baina umetan asko hitze egiten omenuen lo nenguela. Eta kasualitatez hori xeasan hurrengo aldrea inez bururatu zaizuk grabajea hartu eta grabatzen jartza zeure burua ea lo zaudela zer esaten dezun ze hotse egiten dituzun e, zer kantatzen dezun bertxorikinaiz sortu te saizun ikusteko Ez esen eune buruari jartzea baina umetan agintzen ion Amari Astenbaldi man grabaz ezala gero entzunai nuela nere loa otsura baina ez du neuk sekula jarri ta hor dago misterioan Bertxorik sekula kantatu ote duzu Ametsetan bai e eh? Ametsetan oroitu izan naizenetan batzutan ohartu izan naiz bersutan ehindudala eta alegindu ametxetako berso hortaz Oroitzen ere bai da, bueno, ezagit, kontzientzia osoa ez da martxan egongo lo zaudela, baina funtzionatzen du buruak. Amets satosiada ni gara. Txiki txikitatik emantzen bertxo eskolarako pausua, etxean ere gertutik bizizan ditu beti bertsoaren biurrikeriak, baloia sarera, pilota txapagainera, eta bertsoa entzuleengana iristarazten, rebea. Barrura begira, kanpokoa ikustarazten duen bertsolaria, bertxo puntu bakoitzean, Gora pillongi estutzen dakiena gozoa umilla enzulen maileko endaiarra Euskal Herriko bertsolari txapeldun berria da Amets Arzaius Antia Ameruna isneu bisitza eta charo pena neure... Amer Bai min eskar Eskerik asko ta urte berrion. on Bai berdin zu hir Zein da zure buruaz duzun lehenengo oroitzapena? Ez dakit eh, ez dakit noraino jo beharkotenuken galdetu izan diatea dibiaz bersotan nere burua noiz oroitzen dudan eh, lehen lehenik eta kontatu izan dut baitarekin etxean bakarrik gelditu binen batean nola arek puntu baiarrit eta ez dakit sei bat eduran zunion baina nere buruaren lehenengo oroitzapena ez ez da ugatola garbi egi esan e, txikitan ikastolan saiatzen aiz atzen neure urua 3 4 urtereekin ta argazkien beharra daukat ez du argazki gabe neure memoria utz ez funtzionatzen amatsetxean ze, ze seguiru dena zen kantu eta eta bertso aita bertso kantari biltzen altzen beti etzen kanturik bueno kantua izan zitegen baina etzen bersori etxean egia esan eh? gure etxean berso oso presente zegoen baina bat bat ez ere, etxekok etxetikampo e, ba, konpartitzen genuen mundu bat zen. Etxean, e, etxean bestelako gaiak izaten ziren, ba, gu gainera hiru gara, eta ba, arreba gaztena geroseago etorri zen zazpi urten ituela nik, orduan, oroitzen aiz, ba, arreba tabiok bi gineneko gara jartaz, eta orduan, ikastola gaiak eta gure arteko gatazkatzua izaten ziren eta telebista zeinek ikusi eta nola banatuko genuen egutegia mandoarekin burrukarik ez egiteko eta olako gaiak eta gero izeba osaba askoko familia da gurea eta e, amonekin eta ere harreman genuen, orduan zumaiara sarri seamar eta goiatzea ere eta bestela endaian, gainera bire endaia ez da bat kaleko herria nahiko E, Iparraldean eta ohitura hori badago bat etxeetan gehiago bizitzekoak kalean baino baina justu nien daia naiza zo batekoa, Psa oso apartatu bat oso kalekoa zena. Eta han frontoi bat bazen eta futbolzelai txiki bat egurre inguratua eta ni normalean e, argia egiten zuenetik gero ilunddu arte oso kale giroan ibiltzen nintzen eta oso ba, bueno, etzen hain giro euskalduna, baina Frantsez ere nolahala moldatzen nintzeneeta adin guztiak batera ibiltzen ginen eta oso hamarramaika urte arte kalean hasitakoa naiz. Zer de errazago, baloia sare artetera bidaltzea edo pilota txaga gainean ustea, goixo goso. Bueno, segunta ze den <laughs> Segun eta zein den arteza iboratzen naiz umetan futbol auzoko futbolzerari txiki hartan aritzen genenean jende nagusiago aritzenzen gurekin eta oso jende trebea atera izan zen auzo hartatik bat egunero futbolen aritzen ginelako eta orduan Fuean nahiko lan izaten nuen gainera txikia nintzen ni ama bost hami bat urte arte klaseko txikienetakoa nintzen, eta bueno, Aita gainera pelotan aritu aritunengingogo gehiago zuen futbolean egin baino orduan monopilotan hamarra haika urteregintak aitagortaraaxe e, tira da bultza da moldatzen nintzen beharba da futbolean baino hobeki. Lo hartu aurreko ipuinetarako tarterik izaten zen hamettzen etxean.: Ez dut uste uste dut nahiko pettarala gineela eratzen eta ez oeratu nahi eta borruka biskala dibiltzen genuen gurasoekin eta ez te duzte ipunetarago humor guzten genienik. Finaleko agurreko bertsoan, aitaren txapela, amari eskainu zenion. nolakoa izan da? Eta nolakoa da? Ametxene eta bere amaren arteko harremana. Oso harreman ona egia esan. eta Oso amasemen harreman on guztiak diren bezala, bat harteka gatazkatzua ere, bai, horrek batzudan ondu ere egiten du. Eta nik eh, amarekin konfiantza eta amaitasun, eta konplizidadea undia dut. Eta bueno, buruko minde xente eman izan dizkiot. Amari ez naiz gume e, aurpegi eta kanporako otzanagoan naiz, behar bada etxe barruan eta ez da biurria bi eta izan naiz ume petrala ere, eta ama burua uste de eman izan dizkiot eta ama gora indik ere ama izaten segitzen du ta oraindik ere neure gabeziak eta desordenak ordenatzen segitu behar izaten du batzuetan, eta bueno bide biurri hoietan ala ere oso harreman sakona ta berezia dugu ta nik eh, amarekin uste dute ba, etengo beste konplizitate bat badu dela Kukku egun senti printzak, zentzumen esnatuen aska nahi bortitzak, esnezko hortzak eta ezin hitzak, itzak, ikasten du entzuten bizitzak. Asten da idazten, eta korapiloa kaskatzen ikasten Atz bihurtzen den hitza estelako asten Pentsamentu txiki bat asten bestola, da marrasten Guri festola da harbe Idazten ikasteko igaltu zeginan Bakiak, txokolate tableten puska ebakiak Estaltzen badizkizu bibegi bibegizapiak Eazen batzatik idituen zazpiak Gure ikastola batrenbide burdina Kontatzen ikasteko horretok eginak Lamberris hitzaren jolasa, arremantbidesa kondela kosolasa, gure ezta ikashi hitzaren arnasa, ikasida nikartu eta zuri pasa, gure ikastolak da besten berdina, ikasten ikasteko. Gure ikastolak du arbella urdina, gure ikastola da renbide burdina, gure ikastola da besten berdina. Nolakoa zen hametxe ikastula? Oso ikastla berezia zen, gurea batez ere duela hogeita ba, 6 zazpi urteko ikastola hartaz. Har eta ezzen egoitza finkoa eta arbela urdin eta bakoitzak bere maitxoa zuen ikastola bat, baizik eta Ba hemen estudio hontan dugun bezalagoxe mai bat 6 aspirentzat eta batzutan hilabebe hoolekus aldatzen ginuzten, Eta oso peripezia handiak pasatako ikastola zen gurea orduan oraindik ikastola bai bai e, legean gaur egun ere berriz ere bermatua eutetik kanpo utzi dute baina orduan ere oso ongi ainguratua garaia hartago baledia formaletan eta aski aldakorra zen gure ikastola da bueno horrek emantzion mira abentura puntu bat gure ikasbide edo ikasbidaiari eta hanik oso oso oroitzapen hona dut, uste dut privilegia batzu izan ginela, bat txikiak izateak eta alegala gizateak bere bentajak izaten ditu, eta batzen oso klase e, ikasle gutxikoetan ikasi genuela, eta orduan ba handeren joak oso harreta ahondiz hartu gintuela bako itza, eta hanik oso giro gozo eta maitekorrean oroitzendut gure endaiako ikastola hura, gerosea hoi hon ginen ahonditzen eta bizka zabaltzen ikastola, Baina egi esan oso bela txikietan hasi ginengo. Entzuten ari ginen kantua endaiako ikastolaren berrogikarren urte hurren egindakoa da. Zuz egu ari zinek kantuan, letra ere zurea umetxikiak ere baitartean, irakasleak, asko aldatu alda. Hora indik ere tarteka tarteka egiten diazula bisita. Asko aldatu alda endaiako ikastola. Bai, aldatu da, aldatu da, zorionez. E, endaiako ikastola eta zoritxarrez beste gauza batzuetan, ba da, imeste aldatu. Ehm... Badatu da orain egoitza ah e, handiz nugu esango, etxiki gelditzen ari delaako, baina ahiago e, pixka babestuago eta beroiluak hobeki funtzionatzen duten leku batean dago eta batez ere gu ez da egizemat izango ginen, baina ordutik iruko iztu edo egingo zen ikasenkoppurak gutxien ez, berdin irakasleena eta arabera ba azpiegitura guztiak. Orduan alde hortatik asko aldatu da, eta endaian, e, pixka bat gure garaian oraindik ikastolara joatea, ba, bueno, e, markatuagoa zegoen, bai e, kultur ikuspegi aldetik, bai ikuspegi politikotik, eta gaur egun ikustu dut alde hortatik nola baita endaiako bizartean normalizatu dela, eta edo zen guraso baita, ba, guraso frantsesak ere gero eta gehiago ari direla, beren aurra ikastolan sartzen, zorionez, eta orduan zabaltasun hori badu. Beste aldetik lehen esan dudana, no? beste alde batzutatik, bazirudien aldatuago zegoela, baina gaur egun askiegoera prekarioa du eta ikastola berriaren beharra bada, eta hauzapezak, eta zinehotziek edo udaletxeak hortarako baiezkoa eta e, borondate erakutsia zuten, baina, bueno, baestatuaren ordezkariak superfetak nolabait bat jarri dio, eta oraindik ere pixka batean prekari eta horretan segitzen du, eta badirudi hortrabatu adagoela nola, baita orduan, bono, guk nahiko benuken beste ez dira aldatu gauzak. Nola ikusten duzu euskararen egoera, ipar aldean amets? Ba, eman lezake ordu etenako <risa> galdera, galdera honek berak, eta <risa> e, nik, bono, alde desberdintatik erantzun litek baina, nik abia beti eskortasun bat, jartzen dut maiganean, uste dut egoera neure inguru ezagutzen dut, endaia ezagutzen dut, eta neure inguruti behiratuta, behirat gugara ikastolan, endaian laroita irukoan ez ni, laroita iruan sortua, eta laroita iruan sortutako enartean, ba, gu amaika ikasleko klase bat ginen, neure kuadrila pasei mutilekoa da, eta denek ikastolan hasi eta buka ikast, ikasketak egin genituen. Horrak esan nahi du gure e ikasgela hartaz kanpora 83koetan bai inork ez dakiela kenduta bat edo bi euskaraz ez dakiela orduan ez dute baliatu gonoski dakiguno gere ni ikusten dut geure lagun inguruan zein den hizkuntzaren egoera eta ikastolan hasi eta buka ikasketa guztiak egin genituen onartean ere gero erabileraren eh, osasuna askilarria da batzuetan orduan begiratu eskeropresmatiko hietatik Asiaari fine bateti izinzili dago gure hizkuntzaren etorkizuna hori, hendaia inguruan ezagutzen dudan egoera eta beste herri gehi entsuuentan antzeko gauza gertatzen dira. E, Bestalde begiratzen dut, ba, belaunaldi nagusiagoek lehenago etxetik jasotago euskara bazuten hendaian eta oraindik hendaian azkenean, lanera, ba, frantziatik jendea asko etorri zen baitaren bidetara eta bai eta beste aldetik bai egoalde, eta Espainia aldeko imigrazioak ere izan ziren gerra zaharretatik, eta gatazka bezain zaharretatik, horrek markatu duen daia, eta orduan nortasun ongi finkatu gabeko herri bat da, baina jo dezagun barnek alderago herri euskaldunagoak, esan dezagun, eta txikiagoak, han belaunaldi zaharrekoen arteania denek badakite euskaraz, eta geure dineko artean, Izuarri aitzida, izuarri aitzida etxeko transmisioan eten bat egonda barrazu i desberdinak direla medio baina eten bat ia eh unego amarrogeira edo ekarri duen euskara jakitea eta erabilera e, ia desagertzeko zorian utzi duena orduan nik diagnostiko hori egiten dut gutxora bera gaur egun bizi garen onartean doa zenek daramaten euskara eta datozenek dakartenaren artean sekulako amildegia dagoa. Kantitate aldetik eta e, logikoki kalitate aldetik. Kalitate aldetik ere kezkagarria iruitzen zaitzaren, eta askotan euskararen erabilera norbere hizkuntzaren esan indarraren araberakoa, ere izaten da ez horren araberakoa bakarrik izkuntzakoa du prestigio sozial bat, eta horren araberakoa bueno, hizkuntza autuaren mekanismo psikologikoak luzea azterlitezke, baina kalitateak ere eragiten duak. Eta adibidez, lehen esatenuen nuen doazen belaunaldi edo, belaunaldi zaharrako horren baitan, mendeetan eta mendetan etenigabe etxean jasotako euskara baten e, erentzi euskara zorarri bat, itsegiten zuten eta dute, eta hori eten eginda eta orduan gaztetxo, a, ikastolan eta ezkuntza elebidunean, iskat e, nekezago ikasitako euskara bat, da cargo nauziago ta orduan etxean eten saionaren euskara kalitatea orramildegi bat dago eta orduan kantitatez eta kalitatez irakurtzen dute gorada noretzat benetan batetik ardura politikoa dutenek instituzioetan daudenak baina bai herritarrok ere ofizialtasuna eskatzen duguneon ez dagit gaur egun jendea benetan kontziente den hizkuntza zintzilik dagoen ari horren meetasunez edo bestela kontziente baldin bada ez duten nik sentitzen dudana, jolarik sentitzen araberako neurriak ez ditut ikusten badatozeni orduan. Ez nuke ilunegi agertu nahi, baina sentitzen dudana, ez nuke eskutatu nahi, eta gutxi horabera, luze hitz egin litezke, eta gauza baikorrak esan litezke, baina hau esan gabestu dut izaten. Lurrateitsa soa batera doaz Horrelazioan marin elzarrak Arrantzarik ezbarat zantzuan Kimuak ernetzean orduan txer. Gerturatzen arraina kostara Bietan bera idaroa Eta erri zarrata gurea Gure berber baditu milaka... Hamek, kasetaritza, zergatik, zertarako, nora iristeko? Ez takitez, nituen hain beste galdera egiten <laughs> Nere baitan kasetaritza utatu nuenean, baina aski txikitatik Bestakit, bueno, zer zergaitik baditut, anekdoten teoria batzuk, baina zalantza gutxi izan nuen zer ikasi edo nora bideratu nahi nuen autatzerako orduan. Baziren lagun arte inguruan, sekulako dudak eta hartzai izatetik arkitekto izaterainioko abanigo soko zalantza bazutenak, nik aski argi nuen eta oroitzena izena da, aurran intzela ba, oso kirolzalea eta bereziki fuboltzalea ere bai eta inguruen ego taldea reala zen gainera eta orduan nola erderaz ere oso ongi ulertzen ez nuen gara iaietan e, ba, irratian entzun izan nuen reala eta euskeraz, baina beste batzutan euskeraz etzela eta ala ere entzuten egoten nintzen eta nire oroitzapena da e, gol kantatu haien momentuak oso barruan gelditzen zitzaizkidala. Oiztagit, gola sartzen zutelako, edo momentu horren e, berezitasunatik, da espresioatik, eta indar horregatik. Eta nik txikitatik esan noen gustatuko litzaidakela, horiek egiten ari ziren lan hori egitea, eta kasetaritzarako bokazioa doztakit, hori zapen hori badut eta gero bideratu nintzen e, horretara, eta gainerako zergatiak ez da gizkit, baina hori ez txigitako pasarte egitez, eta gero pentsatzen dut, bueno, bersoak ere bide ematen du, eta hizkuntza baten inguruan jolasean aritzeak, ba, keska mundu bat zabaltzen dizu, eta kasetaritza bada hori jorratzeko ere beste erraminta bat, eta uste dut horreatik ere helduko jola. Hame txegindako elkarrezketa bakoitza izango da bakarra eta berezia, baina badakit. E, badaket kazetari gisa eginda badezula. Elkarrizketen artean bat bereziki kutsuna. Bai behar bada esango nuen bat, galdedu zidatenean ta orain gain nintzateke. Ez ezber ez erantzuteko, baina bera ez daki zein duzun buruan, baina nikola bat erantzuten has da orotzen naiz barhargian ibili nintzena elkarrizketa egiten. Elgarrizketa momentuatik bakarrik ez, behar bad da elkarrizketa momentu azkenan iritsiera eta gero, joateko unea eta berba joateko une hori asko luzatzen da, eta bizitako egun aregatik, bako naiz manutxauri egindako elkarrizketa hori ba, itzapen berezien kutxean gordetzen dut, baina ez dakit zeintzen nuen zuguruan. Bueno, begiradak irakurtzen badakigu. Ebo Moralesena ere ortsa dago, ez da? Bai, noski Ebo Moralesena ba, oso berezia izan zen ez, gainera behira. Betiko ontatzen nuen orduan gu iritsi ginenean uste dut bimila eta seia izan zela, agustuan egin genion, eta orduan Bolivia askatu omentzela, edo, bueno, Bolivia izaten asizela, eundalaroa urte ziren, ta han beti kontatzen ziren ba, bolibiaak demokrazia urte, baino, presidente gehiago izan zituela, eta behira orduan ez inezko emanguzun, baina 2007-2009 aldatu, beraz, behar badatatu hori irea zuten, eta bain noski bain moralesekin itzegin jahal izatea, niretzate suerte handi bat izan zen, eta Haren hautsa eta haren hitzak, ba, oroitzen dituz bai. Zer behar du elkarrizketa hon batek ona izateko? Zein da horre hon behar duen galdera? Ez agit galdera zehatz batengan e, zentratzen den arrakastaren e, giltza hori, baina behar bada filiñi bat senditzen da askotan. Eta e, personen artean, harremanean esistitzen den bezala ba, elkarrizketa, elkarrizketa elkarrizketatuen artean ere, Ba hitz egiten den hastenzaren unetik hurbiltasun bat sentiliteke eta hurbiltasun horrek eman lezake ba pizka bat pertsona berebaitatik askatzen has dadin. Bide gero hurbiltasun handiegi ere ez da komeni izaten eta batzutan elkarrizketatzailearen arabera ere bada, batzuk zorrotzagoak dira eta elkarrizketa hotzagoan batzukutuliteke aurrean dagoen persona, edo berotasunetik behar bada gehiago askaliteke, baina ni dut ba, personen pertsonen arteko harremanean E, gertatzen diren hor e, sekretutxo hiek gertatzen direla askotan elkarrizketatu elkarrizketatzaileen artean eta batzutan ez duzu jakiten zergatik e, zergatik ongi edo funtzionatu duen ta batzutan ez duzu jakiten zergaitik zer gutxe egin duan oraintxe zenbateko distantzia dago zuta bion artean ba kristaltxo bador <laughs> balago parean mainabeira kristal txotik e, gure herrian harremanak mais gertatu izan dira batetik bestera da hor ere komunikatu izan da, da kristalaz batetik bestera ere itsegin liteke baur biltasunez. Amech, zuk, ze galdera egin ozen joke ametx arzai usi. Hori da, inoiz egin izan dizki gutenetan galderarik zailenetagoa. E, Berbatak ez hurra didu, baina berso gaietan batzutan ere zerbait konkretua erantzuteko galdetzen digute eta bersogairik gairik izaten dira eta galdera bat egite ere ez ze galdetuko niokeen asko da neure buruari, ez da git, hainbeste ezagutzen duzu ez da gizula nondik eldu, eta beste bat zutan berriz iruitzen zaizu gutxi ezagutzen duzula, eta dena duzula galdetzeko baina, etzaitet etortzen eh. galdera ikorrarekin bukatzen den esaldirik. Norrelkar ezketatuko zenuke guztura, gaur egun? Norrelkar, behira... Astan eko ezinezko, ezinezkoaren bila ibiltzen gara hau baino einenezko horik ez da egongo baina nik damu bat badut damu ez edo baina pena bat ba, bueno, ez dugu geuk erabakitzen, baina kronologiak personaa batzuekin batera jartzen gaitu munduan eta beste personaa batzuekin ba, ez eta nike pena hori badut, ba, hemen inguruko bersolari bat ba, bueno, biek mundua konpartitu genuen, baina ez ginen sekula aurrez aurre egon. Lazkautxiki eta ni, eta aldiz arekin mundurik ere ez nuen, kompartitu mundu eta xalbadorrekin bakustura. guztora. Egongon eta bi bioiek elkarrizketatuko nituzke edo gutxienek agurtuko nituzke gustora. Eta ze esan, ilazkautxiki eta irupuntu suspentsibo? Ba behira, nik esan joge, berari e, sinisteko zaile ingo litzai joken gauzo bat, baina nik marrazki bizidunetatik ezagutu dudan Persona bat, eta marrezki bizidunetatik bere ez gain noski, mirestera iritsi naizen izan. Persona bat, eta ez dakit askotan ematen du ez urrarak izkoa ikusteakero ezin dela marrazkitan ezagutu duzun. Persona bat, baina, ba hango pasadizoren bat, kontatu konioke behar badabera ere litzateke bere bulbarekin. Iparra, egoa, egoa, iparra, zen bat ditu mugaren arrastuak, zer da muga, zer da arrastua? Ba, batzutane kilometro pila bat eta beste batzutan milimetrori txikiena ere ez behar bada. Ni niretzat egia esan nire txikitako bizitza eta gerostikako are gehiago, baina era bat mugaz e, alde banatara hankabana jarrita bizi izan naiz, eta etengabe ara ta ona, eta gainera behiragu endaian, eta gure kuadrillean esan izan du lehen ere, baina goxokiak erostera irunera joaten ginen, eta sekulezen paperik hartzen irunera joateko. Eta nik e, muga horren presentzia maiz e, neure era erabate azteraino zapaldu dugu muga, beste batzutan berriz sekulako presentzia hartzen dut adibidez Gure e, fuholeko launekin eta fuholeko taldearekin orain iru lau bat urte ondarri biren aurka lagun arteko bat jokatu benuen. Eta gu iru lau bat gara Euskaldunak hendaian endaiko taldean eta beste ba, denak frantzesak dira. Eta ondarri biren aurka jokatu benuen eta partiduan zehar ba, askotan pau edo bordalekoen aurka e, sentitu ez dugun Olako agresibitate bat sortu zen partiduan, ni pentsatzen dut geure endaiako lagunentzat besteak espainol batzuk zirela, ondarbiko entzat besteain beste gabatxo batzuk inelagu, eta hor konturatu nintzen benetan, larun batetan gaua edo parranda diskoteka berdinean bukatzen duen jendearen artean, ze distantzia egon liteken beste nunbaitetik eta beste arrazoi batzuetatik sortua, baina azkenean benetako izateraino iritsia. Eta egia esan jartzen aiz ba ondartza ertz bateti begira ondarribian lau pauzotara dago, Erreaz bestldera eta begibiistan ikusteko moduan hango tabernan nor sartzen den, eta tristea irudiitu zitzaidan ze artifiziala hain gertu egon da elkarri bizkarra eman da bizitza beraz. askotan geurezaat milimetro txikienik ereeztu, baina gutxien uste denean segulago kilometro pila azaldu litezkea. Oiiturak asko aldatzen dira lehenkale aipatu duzu. Hendaian nadiedez kale, e, mm -hmm. kale bizimimo dugu umez inetela behintzat, kalbizimodu gutxiago bai, edo egitenak edo. Bait, gutxiago egoten da noski, irungo aldera pasatzen baldima zara, eta han, bai, irungo kalena usi edo paseo kolonen ibili hartzaldego zazpitar dietan, bai, endaiako argazkia ikusi, edo irungo argazkia ikusi, ez ematen du. Hain gertu daudenik, elkarrengandik eta bai, oiturak noski badira alde batean eta bestean, eta gero askotan referentzia kulturalak, eta referentzia televisiboak, eta entzuten den musika, eta Naista gero eta globalagoak eta gero eta amerikarragoak garen pixka bat denak ala ere noski badira distantziak. Gabon egun urte zar, urte berri, nola ospatzen diren daian? Nola ospatzen du, ametxek? Nik egiesan e, oso originalia gutxi du gure familian alde horretatik eta lehen amona bizi bizizen artean goiatzen ospatzen genuen Gabon Gaua Basarrian, aita eta dexente badira, ana jarreba guztiagan elkartu elkartuta baserrian biltzen ginen, gero ba amona falta denetik, beti zerbai falta izaten da, eta orduan endaian ospatzen dugu baitaren ana jarreba eta gabon gago gabo, oita laugaua, hogeita bosta berriz zumai aldera eta amaren familiakoekin, eta hogeita maika ospatzeko berriz e, muga alde hon tarabira, horrere oitura aldaketa bat pixka bada, edo hemen familiako Plana gehiago izaten da, baina iparraldean oso lagunarteko plana izaten da, normalean ogeita maika gaueko oso kuadriliako festa, eta orduan inoiz familiarekin bai, baina lagun artean ere askotan ospatu dugu, kanpoan afaldu nun bai, tedo norbaiten etxean, eta gero askotan paperik hartu gabe, bai irunera, gaua bukatzera. Eta gizarte kontsumista honi, nola egiten dio ozka, ametxek? Nik eh, nahiko ozka gutxi egiten diotegi tegi esan, eh? gauza atxo batzuetan bai, eta behar bada norberak geizaten ditu bere debilitateak eta gastronomian pixkat ba gustatzen zaide beste gauzeta baino gehiago gastatzea baina begira adibidez industria textilari oso aportazio txikia egiten diote nik eta begi dago neure janskeran alde hortatik kontsumo gizartetik ez aldentzen seiatzena izela baina nei naizela bereziki eroria baina bueno eroria dena ere hemen e Denak dugu biskoa bate joberatxo bat ba, merkatu hortara ankaba sartzeko, eta beharreztiren gauza batzuk erostego ta nik ere baditun nere pekatuak baina hala ere saiatzen naiz neurtzen frenatzen eta uste dute deuste nido ala biskoa bat aisena zen ditu nairut senditzen du maite maite du dana kantatuz bia aldisma itelestake ametz zer duk ametzi zatea Batzudan oso gauza erres, eta bestetan pixkat ekonplikatuxiaagoa, baina egi esan e, bueno, neure izenari nahiko lotua sentitu izan naiz alde horretatik eta saiatzen naiz ogore pixka bat egiten, ma, da ilusio batzuk e, uztartuz, baina beira adibidezen daian eta neure inguruan nahiko betiko pausoetan ibiltzea da izatea, eta bueno, azken aldian ba jiran eta beste Bueno, Zabaltasun bat hartzen du batzudan eta presentzia bat batzudan komunikabideetan eta horrek bueno, aldarazten ditu pausoak pixka bat edo saiatzen zara ba, diskretoago ibiltzen edo lotxakorrago bihurtzen zaitu kale batzuetan baina saiatzen bueno, nahiz ba, betiko errestasun da komplikazioak izan ditzala nehu izan te horrek. I Ibertsotzale askok edo bertsoeskolako ikasle askok jainkotzat edo erdi jainkotzat aukate? Ik izan alduk edo balduk jainko mito... Eredurik izan alduki, sekula. Bai, mitoa guzti dute be, bereziki be, mutigotan edo neskatotan behar bada errexeago e, miresten da norbait edo ilusioak errexeago sortu eta e, barrua hartzen du eta nik noski izan ditudela. Ba, lehenen esan dute eta nik e, oso kiroltzalea da... Fuboltzalea eta izan aiz eta fubolaren munduan neure ametsak eta mitoak eta hor zeuden neuk e, gustora jantziko nituzken elastiko izen batzuk. Eta behira txiki ba maradona izan zen gero Ronaldo edo pixka eta haunditu ala zidan adibidez, kirolari fubolari bezala neumiretsi ditudan dira eta zema taldi zezote dut ametsegin egin oiekin. Andi kanpora, amets gutxiago izan dut begira. Mira, gerora ibili izan naiz enbideetan, ez aki naturalago edo amets gehiegi gabe edo harkabeago joan izan naiz. Eta hor, e, ez ditu daimeste mito izanez. ez. Ire ideaden ohitura mania edo joeratxori? Mm, ez naiz zola bereziki... Bueno, hori norberak esaten du gero ondokoak esango dute halako maniake baitutula ni ez naiz berezik adibidez superstizioso edo halako puntua dituena. Bai, e, kirolea nuen hanka eskerrarekin ezango eskerrarekin sartu beharra leku uzietan eta behar bada beste leku batzutan ere aplikatzen zaitu baina bueno, mira, orain gora etortzen zaidala adibidez saioetan saioetan e, ez da bere norbere, sinismen eta sorrinkeriak bagoitzak sortzen ditu dagoitza sinisten ditu, baina urbotilea bat baldin madut ondoan eta ari trago egin edo, ari trago eginez eta gero segun nola joan zaiten saio bat, behar bada saiatzen haiz pauta hori errepikatzen gero saioan zehar, eta gero muturreko galantak hartu ere bai, baina olago maniatxoak batzutan asmatzen ditu bai. Etorkizuneko zein egunetal arte iristen dituk irea jendako hitzorduak. Ez haini, bueno, ez eh, agenda berria, urte berriarekin hartu beharra izaten da, eta bimila eta amalaukoa, ez nuk esango oso berandu hartetagoen egin zikinduta. E, uste dute, zen gaur hona, segurara etorri beharra izango dela e, apirila sieran edo, eta handi gaurera izan liteke zerbait eta buruan beti izaten dira bestelago plan batzuk orain digitatzik daudenak, baina bestela... Ez taugat oso denbora perspektiba luzean zikindua agenda. Hemendik amabosto gehi urtera, 2022a txapelaz gain zergatik hor dituko duk? Mm, Beira, txapelaz gain izan ditute aski egun politak az urtean esatera nindua, baina iaz 2022a urtean eta adibidez e, bai honan korrika bukatu zeneko hartan ba Suertea izan nuen eta eskaini zidaten lekuko eramatea bukaeran eta irakur idaztea testua eta irakurtze ere bai eta behira, Abenduko anduaren amasta egun polidazkoa izan zen, baina martxoaren ez daki togeita lahau edogeita bo edo izan zen baina ura ere gogoratuko dut eta beste zenbait egun berezi ere bai behar bad, baina ura ere oso markatuta markatuuta bilduzteedan. Egun daiara gobidatuko baninduk zer erakutsiko idake. Beti lehenengoa izaten da ondartza aldeko buelta egitea, baina behira oso oikoa eta ia iagastatua dagoango bidea eta ondartzaren gainaldean abadia gaztelua badago ondartzatik ongi ikusten dena. Eta abadia gaztelua bera ez, baina abadia gaztelutik e, ziburu aldera abiatzen den bidea, kostaldeko bidea hori egun ederratokatu ezkero, hori egun pasa edo pare bat ordu pasatzeko ongi leku polita da eta... Eta han gainera badira Maisurrutira eta gara leku ederren 1000 eta Mediterraneoko hirletan eta bestelakoetan kala ederrak izango dira, baina nare bada bat aski jende gutik ezagutzen duena eta ez noa uinetan egeizabolzera bestela ura ere laister beteko da, baina han bada kala bat oso polita Abadia Gazteluaren eskuinaldera ene bidean. Horizontean undik ikusten duk gertuago Itxasoteka la zerutik. Behira oso zeru mugara askotan begiratutakoa naiz, gure gure etxetik ere itsasertz bat ikusten zen lehen, eta handik behiratuta e, zeru ikusten zen eta askotan begiratutakoa naiz eta gura zuzen auteden kurbaren bad ote duen amaika ilusio falsu eta teoria Sasi teoria asmatu dagoa, ba ez da dakit, nondik ikusten den gertuago, baina iristekotan ni itxesotik abiatuko nintzateke. Bertzo saiorik ez duan egun baterako plan egokiena? Etxea garezti dauden e, gara garaiotan ez da txarrena etxean bertan gelditzea ere, bestela egun guzia kanpoan eta pasatze gotan zertarako orda beste etxea. Eta igandeko derbirako emaitza? Bueno, ni kiniela barrutik eingo banu nosi bateko jaiarreko nioke eta emaitza ez dakit futbolean irabazteko aski izaten da gol bakarraren aldea eta berdintzaide bate da hutsekoarekin edo sei eta 5ekoarekin ba gol bakarren aldea ba nere herritik gertuenego taldearengana eroriko balitz, ba gustora nengoke baina bueno ez naiz jendea gustu duen bezin Realza leitsua ere naiz eta oso gustora joate naizen anoetara Xabamessera ere maiiz joan naiz eta atletik egirabazten duenean ere poa hartzen dut baina bon, bueno, hal dela ezeta illarrealaren kontra izan. Hiri hartan izan zen iteminz Lokartzen gin ginene... Ametsor mai gainean badezu, liburutxo bat,mila behatzionhun eta laro gita Euskal Herriko eskolaarteko bertsaldri txapelketakoa. Ez daki ordukoa den zure lehenengo parte hartzea. Mm, izan, ez parte hartzea lehenago izan zen guke gibuzkoako eskolartekoan parte hartu genuen taldeka endaiako talde bezalaba. Iparraldean uste dut orduan beste gaztetxoen berso eskolari getzela, endaian bagen bat, eta ez nuke asmatuko zeurtetan zen esaten, baina uste dut laro eta amabian Sus Traik eta nere Arrebazarragoak hiruok taldea eginda kantatu genuela eta sekula naiz oroitzen esaten zein herritan zen zehazki, baina kantatu nuen uste du laroita mabia zela eta Gipuzkoako Eskolarteko Xabelgetan atera ginen kurioski bai parraldeko talde bat Bueno le naguko libururik gaitzak eta biok ezteko etxean topatu hori ze topatu 두고 Urruinan jokatu zen Finalura, e, Zabaldu amets, seigarren horrialdean. aldean. Ba, Zabaldua bere gooratzen nahi, eh, zein <güls> zuen eta nola izan zen egun ura, eh? Seigarren ma, seigarren ma. Entzulek ez dute argazki ikusten deskribatuko hio diezu, amets, zer ikusten ezunzuk ezagutzen alde mutiko hori? Mai atze-atzean azteko bada mutiko bat... Jaierre ongi dotore jantzi da guri begira dagoena beste bat ere bada ez da gitekin etzepteleku edo ez die izango den ondoan ni baino desentesa handiagoa eta mutiko chiki bada mikrofonora ez tini ricida Zer jartzen du Argazkiaren azpian Azpian hartzen du orduan ere Argazki oine idatzi zuenak zerroi diritzi barkuzuen da galtzamotzedan eta bersodan eta gero hiru puntu eta bai Galtza galtzamotzedan Ageri nahize mikrofonora iritsi ez zinda, da aski txura kuriosoarekin. Girosti kantatu aldezu bertxerik galtza motzetan. Kantatuko nuen noski galtza motzetan, baina oroitzen dudala plazan, plazan ez, adine horre, horretan edo gero seago berriz azalduko nintzen, segura aski, baina gero ja pixka bat ispiluak zesan aizuen igazten, hasi nintzenean uste dutia galtza motza janzteari, utziolala da bersoeskolan bai, eh? bersoeskolalan galtza mottzedan eta udaran ibilizalea naiz eta baina plazan plazan aldela iz. Zabaldu zabaldu hamaika garren orrialdea. aldea. Zabaldo, zabaldo, aldea. Zinez, ez daki baina irudipena dut, azkazale tirakarari izarela. Nolakoak tira hametsen azkazalak. Ez dado orduanen nolakoak izango ziren, baina aspaldean aski laburrak bintzat. Eta saioetan bereziki askazal jalea izaten naiz, eta ne, nerbio edo tentxio hartan nolabait baretu edo ez dakit, edo bere buruarekin izaten diren aserreak askazalekin konpontzen ditudan eta naiz, eta bai askotan, eh, askotan aginak eta askazalak burrukan izaten ditut, eta normalki aski laburrak izaten ditut. Zer da urduritasuna amets? Urduritasuna, egia esan urduritasunarekin ez da egit behar hemen uste dut amarrurten ituela, eta orduan egiten genuenaren kontzientzia undiegirik ere ez genuen izango, eta maiz pentsatu izan dut, e, lotxaz erzen gehi egia zautu baino lehen plazara azaldu izanak, bagerora lotxarekin aski harreman berezia eman digula, lotxatuko ginen geroseago, baina azala geneukan hain gaztetarik e, atera ginduzelako plazara. eta Orduan urduritasunarekin horrekin lotuta edo, Ni asski harreman ona izan dut e, mutikotatik eta izaten dira noski egunak e, larrixiagoak eta urduritasuna piade handiagoa den egunak baina ni normalki askin ere urduritasunaren lagun ibili izan naiz eta batez ere lagundu egin izan dit, bersotan. E, arazo gehiago izan dut e, urduritasun faltarekin urduritasun gehiegiarekin baino. Amets maialenek ze esan zizun. Abentuaren ama ostean eta txapelduna ametsa arzaiuz esan zuten Maialenek zerbait esan zizun. Bildarri hondura. Uste dut ebesarkada eman genio la elkarri eta ez da giditzik atera zen tarteka. Ba, aski luze onginen elduta eta ba, behiratuko genioen elkarri eta maiz gertutik eta gisa hortan behiratzen zaioen elkarri baitza sobran egoten dira. Eta ez nahiz oroitzen momentu hartako komunikazio verbalik izantzen ibaintza bestelakoa bai eta anima eta sentitzen nuen guztia antxe zegoen eta bat transmititu nion han eta lena sentitu izan dudan bezala eta baina behera momentu hartako besarkada antze neregin gelditzen da ta betiko oroitzapen berezi bat bezala atxikiko dut eta uste du ditzak soberan zirela nol aroitzen duk bertse eskolako lehenengo egunura norekin inguratu itzean ni guste aitak eh, eskutik gelduta eta neuk neure zara joatea erabakita baino ba ama faltako zen etxean behar bada eta ni artean etxean bakarrik egotego adinik ez eta seguraskiela joango nintzen eh, aitarekin bertse eskolara ta egi esan nere oroitzeko gaitasuna baino haratagoko egun bat da eta ez naiz gogoratzen noiz azaldu nintzen lehenengo aldiz berxo eskolan. Bai ziur, ba itak eramango ninduela, gu baino talde zaharrakoak baziren, itak berxo eskola ematen ibiltzen zen, eta amak zumaian egiten zuen lana, eta orduan egunero joan eta etorri batzutan berandu iristen zen, eta ziur, itak etxean bakarrik ez egoteatik eramango bintuela. Zain dituan e, orduko ire bertsokideak? Gauan dituk? Niko guan dudana da orain gauzak behart badaldatu dira baina orduan e, beira endaiako ikastolaski familia txikia zen eta ikastolatik kanpora etzen euskaraz e, bestelako ekintzak egoteko aukerarik apenas edo bat ere izaten eta moda bat edo bazen edo ni ez e, gurasoak in zituen etxean eta danen aurrak zaindu beharra izaten zen eta urtzaindegiri gesta denek bersoskolara biltzen ziren baina ia klase osoa biltzen ginen bersoskolan goratzen aiz ninere kuadrilakoak orain bersotatik era bat aparte bizi den jendea ere, txomin, kepa, aretz, dena gure lagun arte osoarekin niko horatzen naiz berxo eskolan. Egun batzudan meintzat bai, orduan lehenengo berxok ideak, berso esan, esan baliteke, orduko hartaz hitz egiten hasita, ba, aiek eta klase osoa egote ginen berxo eskolan. Irakasle zein zenuten? Aita izaten zen irakasle, eta gero... Oro itzen ez gu bainoza beste talde batzu bat ziren eta trebeak ere bai eta urko batxotegi ere ibiltzen ziren eta aitari laguntzen zioten uste dut aiek pixka bate gu gobernatzen bies gu baino gehiago behar ziren eta. Zer ariketa egiten zen ito zen. Nola hori zen ito ka ariketa aiek? Niko aiz, batzutan ba idatzizko ariketa izango ziren bentsatzen dut gure lehenengo etakoak eta orduan era bate irakasleak ere autodidakta izan beharra zuen eta orduan metodoak Ba, asmatzen eta improvisatzen ere aritu berra izango zen. Goratzen naiz egun batzuetan e, telebistako marrazki bizionetako kantu ba, orduan denok buruzdiak iten genituen batzuk eta horietako agartu eta horiei itzak aldatu eta horako jolasak ibiltzen genituela eta hortxe ibiltzen biltzen genin ginela gure aldera eta idazten eta gainontzekoa ez takituak gero lau honekin eta hasiko ginen baina horako jolasak egiten genituen bai. Gaur egun inguratzeiz bertsu eskoletara? Aspaldien naize inguratu begia esan e, bertsu ekoletara edo inguratu baldi ma naiz behar bada beste gisa batera askari bat egitera edo eta oraintxe gainera bai parraldean bereziki aimar eta odei eta xean eta dabiltza ba talde talde pilu bat hartuta eta hor lan zoragarria egiten eta iaztik berriz edo Bai asko irailetik e, gure gendaiako talde batzuk hartua ditu, beraz arreba da eta oso gertuan dut hendaiako bersoeskola biodo diru talde bat dira baina e, naiz orendik. E, naiz horedik hur bildu eta jo meharko dutu dira. Kasu egtera eta nola dabilttzen ikustera da neu anxe hasitakoa naiz da gustaten za aurron artean ibiltzea ta, joa dut. Etan, eta joan beharko dut. Eskola artekoetan Nafarrako Ttxapelketan leiatzen eta nabarmenttzen oso gaztetarrik hasitzan. Beti danik izan nahiz lehiak horra, lehiak duk? Bai, lehiak bat ditu, niretzat bere alde guztagarriak. E, beti aipatu izan duena, ba, kirolaren munduan oso txertatu da hibil izan naiz umetatik, eta kirolaren lehiak hori oso txikitati garnastu genuen. Eta ni neu, baina hartan sartu dagoan, aski txu hibil izan naiz. Eta orduan ba hango grinia ta indar eta gaitasun eta gabezi hauek ba beste alorretara ere iristen zaizkizu eta ba bersoaren munduan ikuste dut neurri batean zuritzarrez gu umetatik gure plaza bakarrak txabelketak izaten ziren eta orduan oso txabelgeta kontekstu horredan egitzen gure arteko harremana bai bersoarekiko harremana eta gero urte batzuk kosta zaiz biske bat Horrek dituen e, alde auar batzu berantten eta bon bueno, leiagortasun hori bai neurekin eraman izan dut baina Bon bueno, saiatu naiz hori pixka batez zei baina tolestu da neure buruaren aurkako leia bat bihurtzen eta espaldian uste dut oso barneratua dudan kontzeptua da eta era sentitzen dittzen gainera horrekin bat eta ni Aspaldian bersoa plazan ban bizi dugu baina txapelketa tokatzen denean oso nereburuaren kontrako batailla bezala hartzen dut eta gainera beste dut ala hartuta hobeto egiten dela bersotan. Irakurri berri biat e, txapelketa zuzenean 93koa jarraitu dela entzule bezala lehenengoz. Bai. Zero itsapen dituk. Orduko txapelketan. Ordu hitzen aiz e, orduko txapelketa aski berezia zen oraindik gure txea, ma ba, itak kantatu zuen finalerditan, baina finalerdit ara joateko bakarrik pasatu zuen muga itakei barrera eta bilbora joateko, da final, final egunean berrizez, eta osaba bat etorri zen endaiera nere bila, da osaba batek eraman induen, eta egun osoa belot romuan pasan duen, ma ba, mar urten ituela. Eta oroitzen aiz, ba, iturriaga gazte hartaz, andoniren lehenengo txapelaz, eustedu daritzelopatek kantatzera zi joalaba, sartu zuelago e, etxeaferua doentzuntzen ego hartaz, eta olago xe oroitzapen batzuk ditut, baina ba, osa baizeba batzu pasatu nuen eguna, eta pentsatzen dut gauen berriz endaiera eramango nindutela, eta ez dut asko gehiago oroitzen. Final hartan zuten guztiekin kantatuko guen gerora? Bai, mm, uste dut bai, ez, bai inoiz adibidez jonen beitarekin eta Behen edo bi aldiz doiruptan askotan ez. Ba, Aritzelo pate girekin ere pare bat edo iru edo eta besteekin ja uste dut gehiagotan oroitzen ditudanak. Bueno, euskitz ere bazen, eta euskitz ere egin mm -hmm. ba, edo bi aldiz bagarrik. Kantatua naiz gerora eta beste egin ja uste dut gehiagotan. Asko aldatu aldu bertso gintza, hogei urte hauetan. Bertsoaren sortze prozesua, mm -hmm. entzulea bera, Bai, ba berso gintza noski aldatu da hogei urte bada aldaketarako denbora kontsideragarria eta ez dagit ba nik neure begi belarrietatikola entzun da duela 20 urtekoa izan nintzen, sobera hartzen ere segur aski entzuten nuen eta segitu da gustatu ere bai gauza batzu baina ni bersoaren beharba da barruko este hori da zen intentsen sobera hartzen eta geroxeago hasiko nintzen, mailan noretzat bereziki orain esan da Aldatu dueenetako bat mailen izan da. Ni neure neure gustogo zerbait nik pertzibittual izan dudan aldaketa batnik uste dut e niretzat, mailalene e, eman diola bersoaren barne pentsamentu da bersoa eramateko moduetan eta adibidez. lehen ba, bueno, Andoni gainaren e, aroa eta sebastianena eta hoien zen eta hoiek bersokera bat batzuten handonik berak ere, Aski bere estilora ekarri ta aldaketak emantzizkiona baina ni gustatu dut Maialenek personalizatu duen gisara, hori Maialenek bilatu duen ahotsa ta Maialenek gaiei heltzeko aurkitu duen e, zorroztasun, hori neri desente eragin didan aldaketa da ta neuretzat hori da personalki gehien aldatu duna berba da. Izeren bilabil, amech. Aimeste gauzaren bila askodan e askotan norberak konkretatu nahi izaten du eta norbere bersokerari e, adjetibo bat jarri, baina behira beldurre zibiltzen naizaren, bueno, gauza desberdinak utxurua bera, registro desberdinetan saiatzen zara zeure burua berasten, eta esango banu, halako eta olako zehazki, beldur pixka bat ematen dit gerora adjetibo ditan preso gelditzeko ere. Orduan, e, ni e, gai serio... E, iluntziagoetan eta personaje tristeagoen haotxeetan erosoago sentitu izan naiz, eta oraindik ere uste dut orbadu da, lazer sakondua, eta batez ere, zerbaiten bila ibiltzekotan, benetagotasun minimo baten bila, eta sinesgarritasun minimo baten bila. Kantatzen den berso, ura ba, minimoki sentitua izan da dila, naizta ta askotan, antzestu egin behar izaten dugun egin haotsu bat, edo rol bat, edo beste, gero geuretik ere ematen dioguari. Baina nik e, alik eta gehien neuretik eta sinensgarri eta sunetik eta sentibera eta sunetik ematen alein du nahi nuke, eta bestela babeira humoraren er erregistroan pixka bat, aberasten eta umore hori arina izan beharren izan da dila pixka bat e, zentzu zorrotzago eta kritikoago bat duena eta uste dut bilabideak e, anitza izan litezkela eta ibili egin behar dela. Ariketak gaiak formulatzeko modua desente aldatu dukazken urte hauetan, esaterako akarkako gaietan, historia bera ia utxetik sortzea eskatzen zaizue. Ze arrisku eta ze aukera ikusten dizkiok? Bai, asko aldatu da hori ez, eta orduan duan e, esan liteke ia bilan egokitzen direla orain. Egin beharra batetik eman tent dute havia puntu edo paisaje bateko detalle bat eta zuk han personaia eta dena asmatu berrizaten da batzutan, persona ura egora hartan zergaitik dagoen eta gero bersoak. E, ni gustu dut, bueno, Ariketa Polita badela batzuetan, baina arriskua duela adibidez azken aldiko Joerekin Gaiak eta Zabalegi busteko dan nere ustez duen arriskurik hundiena. Nere ustez Nik e, geixiago itxiko nituzke azken txabelketa hontan izan diren gai batzuk, aurreko txabelketa batzutatik oroitzen ditudan batzuk, ni uste dut berzolariari, bueno, historioa edo personaia asmatzearen lana jardakiokela, baina e, lan hori erdizka utziko nioke, edo ez dakit, bilatuko nuke erdibide bat orain duten gaiek, Orain gaiek duten zabaltasunaren eta itxitasun lengoi gai itxiaien artean ni uzetur arriskoa badagoela gehiegi zabaltzeko eta azkenean gaia ez gai bat bihurtzeko. Kirolariak bazakiago nola prestatzen dituen txabelketak, baina bertsolariak ere prestatzen dizkik txabelketak. Ik nola prestatu duka aurtengo txabelketa. Ba, aski askizalia izaten da e, esplikatzen gauza oso intuitiboak, eta gainera ez da metodologia zehatzik izaten, baina, bueno, batetik bai noski txapelketako ariketen simulazioa egiten dugu geure artean biltzen garenean, eta pixka bat ba, simulazio horrez gain gero elkarri kritika batzuk, eta elkarri irudipena kontrastatuz, eta gero bakarka, ba, niguztu dut bersotan nagusiki bi... bi Bigai izaten direla bat da zer esaten duen bersoak eta bestetik esaten den hori nola esana dagoen. Orduan nola esana bat teknika hori bizka bat errima aldetik, metrika aldetik zure hizkuntza berxotara tolestea hori lanketa hotzagoa da behar bada ez. Ba, errimen familiak errepasatu eta bizka bat gambara hori hautsakendu txabelketa da torrenean. Gero zailagoa da behar bada zer esana lantzea norbere iritzi propioa, norbere kriterioa edo zein gaiekiko, eta orbanik behira, irakurketa lan batzuk, ba, literatura pixka bat irakurri liteke, baina gehiago naiz saiak eren ingurukoa, baina prentsa beguneroko bat ibiltzen dut, baina ez naiz zalegia eta nahiago dut e, denboraren poso luzeagoa duen prentsa bat irakurri, baina hilabete batzuk izaten dira, eta gai haien bueltan, burua jiraka ibiliz uste dut eta zeure e, begirada zorroztuz gai horiekiko hor lantzen dela bereziki bersolaria. Eta gai bakoitzarekiko baldimaduzu zer esan bat, gutxi horabera gero aplikatuko duzu hori bersoetara eta hor izango zara indartsu. Bereziki, bereziki, zer eskaini nahi izan diok, aurtengo txabeketari? Zer da gehien landu duana? Ez nuke esango adibiz txabelketa, txabelketa mugarri zehatz bat markatzen dudanik aurten, haut aurren urtean hori, behar bada bidean joaten zara goartzen zeure gabezia batzu ez, edo zeure guztoa behar bada moldatzen da e, alor batzuetara, eta hoietan aplikatzen zara gehiago, baina nik, ba aurrego txabelketetan alegindu izan aiz, e, alik eta ongien edo prestatuen iristen, eta alde hortatik kontinium bat bezala da txabelketa, txabelketarako bidea, aurten besteetan egin ez dudanik, ez dakit, ni uste dut, azkenean zeure burua garbitzen zela pixka bat. Eta ni alegin zen naiz, txigitxigitatik hasi ginen berxotan eta berxotan eskola bat hartu genuen eta berxotan egiteko modu bat ikasi ikas genuen, batzutan, batzutan traba ere egiten didana. E, eta orduan, soberan dauden itzoi edena kentzen, alegin zen naiz, neure burutik eta benetan, E beharrezkoak direnak bakararri uzten, eta hala ere asko kostatzen da eta oraindik uste dut, pasa beharra dagoela kriba makina bat aldiz, bene benetan beharrezkoak diren hititza bakarri guteko. Amets enzulea bertsozalea asabette eta gelditu alduk. Amets bertsolariaren txabelketarekin. Gauza batzuekin bai eta beste batzuekin e, ez arrasez.. Mm. Be nike txapelketaren irakurketa do finalarena egingo ba nuke esango nuke gauza batzutan neure buruaren aurkako bataia birabazi semartu dula eta beste batzutan galtzaile atera naizela. Ni eh, aski, aski kritikoa izaten naizen neure buruarekiko, eta aski entzule txarra, eta aski eh, Petrala gero neure irakurketetan eta bai egia esan adibidez. Orain arteko txabelketetan beti banuen erren desentea humoroezko bideetan eta sortziko txikiko ariketetan eta aurten alde horretatik neureburuari nainion beste beste maila bat edo beste bizzira bat edo beste plazer bat eskatu areketa horietan aritzeko eta bai bi finalerdietan eta bai finalean gutxi gehiago uste dut beste txabelketetan baino fintseago aritu naizela eta oraindik bada bidea nundi gaur ere registro hortan, baina hor, bueno, batalla hor nunbait, bairabaziko nio lan buruari. Beste batzutan, orain di galtzalea atera naiz. Finalean, goizeko saioan, oso demoratarte zabalean, ia bertso guztietan ikusi indugun, ia eure gaiurrean. Mm -hmm. Oso eroso, oso ondo bertso den. Bai, ez da, gaiurrean izan zen, baina, bueno, bai aski, aski pozi geldi zenin aldiro, egin eh, bersoaldiaz uste dute suertea lagun izan nuela ere, e, lagun nuen suertea baliatzen jakin nuela, eta egi esan oso puntu honean sentitzen nintzen goizean, e, bersotarako ba, egun batzu izaten dira oso lanbortuta sentitzen zarenak, eta oso tirak abarrutik, gero batzutan kanboko inpresioa desbarein izaten da, baina egun hartan, e, ofizio asten erako, eta gaiai hartzen ziguten erako, kantukideari entzuten nion edo neu asten nintzen erako, Bai ideia hornnun baiit izaten nuen aukeratzen nuen ustez pertinentea zen eta bersoa osatzeko denbora ere izaten nuen eta ia aketa zarikta batzutan komeri gexi gorekin, baina uste dut neure bersoa aski barrutik ateratzea lortu nuela eta bidean lantzeko denbora pixka bat izatea. Orduan goizeko bersoarakako gorputzaldiarekin ni oso gustra gelditu nintzen uste duzu arte lagun izan nuela gai batzuetan eta babira dena egokitu zenan gutxi orabera eta gero ba kosta hitzaidan biske bat zorrostasunari eusten eta biskea sufritu nuen gaixeago baina bai ni gustu dut egun hartan izan nuen bezalako goiza eta eta segidan ezagitenago inuz gertatu zaidan e, ala egitea edo noiz baino ezat oroitzen alakotan aing gustura bilenetan bazkal garaiko eten hori lagungarri izaten duk edo ukoke gustora. Bazal garaia afal garraida arte. Aurten e, ikusidakoak ikusita orain erresa da esatean nahiago nuen goizeen bersotan segitu behar bad da goizean segituta seigarren segitu, ariketan hankasartuko hartuuko nuen eta orduan pentsatuko nuen hobezela etetea. Baina aldatu zitzaidan pixka bategi esan aldartea ez da erresa ere. E, suerte horrekin segitzea hasi eta buka eta... Kosta, kosta egiten da beira batez ere bazkalostean hain segidan hasten, normalean ez gaude ohituta. Batetik goizean ez duguk kantatzen eta arratsaldean kantatzen dugunetan ba berandusiago izaten da edo goizeko neke hori badak arkizu. Ni ke kasu honetan ba noski segitu bonuken gustora goitzeko saiho horretan, baina behar beharra etzen bukaeran egun nahiz zalako izango da beharra arratsaldea beste egun batean desberrin aterago da ta orduan baskariak mesede egingo du ta Esta gora indiker ez tagit, orain sekretu biena aski misterio bada. Zer da Bek, oltzaren gainetik? Bek plaza oso erradagi esan jendea oso hurbil ikusten da, oso bero ikusten da eta beste plaza batzu izan litezke oso jendetxuak baina adibez oso espaziotxuak da. Neri etzaizkit gaiegi gustatzen altura handi golekuak eta leku argi ere ez. Uste dut berso berso plaza batean zenbat eta leku bilduagoa. Eta leku eta hutsune hoiek ilunaagoak e, neuretzat konzentratzeko hobeak dira eta uste dut saioaren berotasunerako ere laungarri izaten direla, eta bek alde horretatik gehi esan oso heltze beroa da. ha mila eta bostehun lagun oment zeuden baina goitik ez duzu zobera perzibittzen nui. ta ez dut esango badirnik badirudinik gutxiago daudela, baina oso bildua ikusten da. Eta aldibiz niger zu segularr handatu baina Belorromoan esaten zuten altura da espazio huts asko ikusten zela da horrek begietatik hoztu egiten du norbera, ta gero bersua ere behar bada hotzago gelditzen da, da bek e, begietatik oso bero sartzen den plaza bat da Kartzelakoetan amets gaia entzun eta lenbertxoak andatu arteko denbora horretan ze pasatzen da burutik gauza pilo bategi esan eta planta zuzenak, eta okerrak eta urten nadibidez hasieran baztertutako bide bat, gero duda pixka bat egin eta utatutako bat, eta utatutako bide hartan ba, lehenengo berso pentsatu ala albaldimada ba, iru hiru gohar arnasa duen bide bat pentsatzeko alegin oso intenso bat eta batzudan alegin hori erdibidetan dela hasi behar izaten da kantuan, eta beste batzutan, ba, urten adibidez gutxe horabera pausoak markatuak nituela. Hasi nintzen, eta lehen bersoa, ba, erdia egin gabe, baina bukaera egin semarra nuela, ba, ala hasi nintzen. Hor, adibidez konparatzen dut bersoesko lan, eta biltzen garenean buruak duen aktibia mailarekin eta momentu hortan lortzen den buruaren intensia maila, nik bizitzako beste edozein momentu leku hariketetan, ez du sekula lortzen da hor, burua sekulako abiaduran joaten da. Batzutan okar da, bestetan zuzen. Txabeketabikaina, egindekamets, asko poztu gintuan, ire txapelarekin eta zorionak. Bale, mil eskar. Obeste pazienuen pazienekiera dena, bekira entzitazu, Nek, shantitut izena, chayo tzitik, takagt, haalmen, batzuleg, uri dashuna, mayna, ila, kasli, ona, izan dut, nagonen, maydashuna. Nek, shantitut izena, eta kartzu ezberdin amak ikastola nutzita ez dut negarrikeri ametsa, bapateko sormen lanez gain letragi aritzen zara gustora, eroso? ez da lan erresa letragintzani gustu dute beste batzuk gehiago aritu izan dira eta ni baina hobekin moldatu da nendeare badela baina bakasu ontane hauek piritseta porrotxen E, kantu bada da diskokoa eta hor aritu izan naiz ni segun eta gaia zein den eta e, berxotati gertusiago da urrutiago dagoen letra horren moldea gertuago obeto moldatu izan naiz eta urrunago behar da forma poetiko abstraktuagoak dituzten letretan ekezago moldatu izan naiz eta uste dut letragintzak baduela bigarren horretatik De eta da egia esan kosta egin izan zait. Ametxe eskerrik asko gorko melodiari letra jartzea datik. Mila esker zu egi. Zalen, zalen, ametxen, aldekoen berotasuna nola sentitzen duzu. Gertu, gertukoa da. Iristen da, zerbait? Bai, iristen da. Iristen da, zerbait eta oso urbilekoen anoski garaxeago iristen da, baina begira urtengo txabelketaren ariira, eta txabelketa ondorenean ba, gauza politak entzutea gertatzen da, eta adibidez kalean zoazela, ba, aur batzuk gelditu da zorionak ematea sekula etzitzea dan hola gertatu, eta hori bezin gauza politik sekula ez dut entzun. Adibidez esan dit, Euskara ikasten ari den herriberako mutiko batez zuzen zuzen zuri zorionak emateko? Bai, ba, iba, bidali biozioz ez boltan. Ez berdina dugu ikara Ez berdin, berdina gara mila, mila esker Segurigratiko entzule guztien parte ez, eh, eskerrik asko Zorioneko gu bimila eta lehenengo Olenengo saionetan, bamec arzaios Gure artean izateatik Baina, mila esker zuetan entzule guztien ere Urren arte, besarka daztu estu bat Zerutik benina 我是